والانالك وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حضرين كذلك ان قوم مسلمين جماعه يسهرمات dan saya muliakan pada hari-hari ini suatu hal yang kita semua mengetahuinya. Berbagai musibah dan ujian menimpa kaum Muslimin. Masih segar ingatan kita bagaimana gempa yang telah meluluh lantahkan sejumlah daerah di Sumatera Barat kemudian setelah itu disusul dengan beberapa gempa yang lainnya dan sebelumnya telah terjadi berbagai musibah apakah hal tersebut berkaitan dengan gempa banjir, tsunami naiknya harga bahan pokok kemudian Krisis dalam ekonomi, seluruh hal ini hendaknya menjadi titik perhatian bagi kita semua. Sebab keadaan yang seperti ini bukanlah keadaan yang menyujukkan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka di sini ada tiga ayat Al-Quran yang ingin saya ingatkan. Dan hendaknya senantiasa berada di, berada di dalam hati kita semua. Sebab di dalam memahami tiga ayat ini. Kita akan memahami arti sebuah ujian dan cobaan. Serta kita akan memahami apa tugas dan kewajiban kita. tatkala terjadi ujian dan cobaan tersebut. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Zahir al-fasad fil barri wal bahar, bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi aamilu la'annahum yarji'un." Kita nampak kerusakan di daratan dan di lautan kerana perbuatan tangan-tangan manusia agar supaya mereka merasakan sebagian dari amalan mereka, sebagian dari perbuatan mereka supaya mereka kembali kembali kepada jalan Allah mengingat dan bertobat maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang pertama bahawa tidaklah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan tidaklah turun musibah dan malapetaka kecuali hal tersebut ada sebabnya dan sebabnya dimaklumi itu adalah perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Perbuatan manusia. Karena dosa yang mereka lakukan, maka turunlah musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di berbagai ayat. Wa ma asabatkum min musibatin bimā kasabat aydīkum wa an kathīr. Datang menimpa kalian dari musibah itu kerana perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Iya. Allah telah banyak memaafkan. kata Allah menyiksa kita. Kerana setiap dosa yang terjadi. Maka tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di atas muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya. وَمَا أَصَوْبَكَ بِمُنْ مُسِيبَةٍ وَمَا أَصَوْبَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَصِّقِ dapat melindungi engkau dari kejelekan maka itu asalnya dari diri-diri kalian sendiri dawam menegur para sahabat ketika mereka menyayangkan kekalahan yang mereka hadapi di sebuah peperangan Allah firman awalamma asabatkum musibah awalamma asabatkum musibah bimakasabat kasabat aydikum qultum anna hadha Awalan ma asabatkum musibah qultum anna hadha qul huwa Apa kata ketika kalian ditimpa oleh musibah kalian berkata kenapa bisa seperti ini Maka katakanlah Muhammad kepada mereka itu asalnya dari diri-diri kalian sendiri Iya Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa perbuatan dosa dan maksiat adanya kesyirikan bidah dan praktik dosa dan maksiat ini adalah perkara-perkara yang mengundang datangnya mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu disebutkan dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidanb, wa ma rufi'a illa biistighfar." Tidaklah turun sebuah ujian, sebuah cobaan kecuali kerana dosa yang terjadi. Dan tidak ada angkat kecuali dengan adanya istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita telah membaca bagaimana kisah-kisah umat-umat sebelum kita. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka dibinasakan, ditenggelamkan. Dan bagaimana kaum, adz. Bagaimana mereka disambar oleh petir yang sangat dahsyat. Sehingga menghancurkan sampai isi hati mereka. Mereka pun terkapar dari awal sampai akhirnya. Yang hanya terlihat rumah-rumah mereka sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT. Da Allah telah menyebutkan bagaimana kaum Samud dibinasakan. Dan bagaimana kaum Lut dibinasakan. Kaum Nabi Syuaib. Bagaimana Firaun, Qarun, Haman dan umat-umat telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut semuanya kerana dosa mereka sendiri fa kullan aqatna bidambihi maka setiap dari mereka, kami siksa kerana perbuatan dosa mereka sendiri Karena itu, jangan merasa aman dari terjadinya dosa dan maksiat seseorang tidak akan mendapatkan musibah mungkin hari ini kita mendengar musibah terjadi di sebuah tempat kita berada di wilayah tengah Indonesia musibahnya di, di wilayah barat sana atau di wilayah timur tidak tertutup kemungkinan musibah itu akan melanda kita dimanapun kita berada. Sebab dosa dan kemaksiatan berada di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Setelah menyebutkan kaum-kaum yang dihancurkan, di surah Al-Araf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamina ahlul qura? Aayaatiyakum ba'sunna bayatan wa hum Apakah penduduk negeri itu merasa aman? merasa aman tidak akan datang siksaan kami pada waktu malam dan mereka sedang dalam keadaan tidur awa ahlul qur'aati yahum basuna duha wa hum yalabun apakah mereka merasa aman dari makar kami dari siksaan kami mendatangi mereka di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain apa aaminu makrallah fala yaamanu makrallah illa alqaumul khasirun apakah mereka merasa aman dari makar Allah Sungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang khasirun. Kaum yang sangat merugi. Awalam yahdili alladhina al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'a asabnakum bidhunubihim wa ala qulubihim fa la yasma'un. Dia tahu. Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mewarisi bumi setelahnya. Orang-orang yang hidup setelahnya bahwa kalau kami kehendak kami akan menimpakan kepada mereka musibah kerana perbuatan dosa mereka dan kami akan bekukan hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat. Iya. Musibah-musibah ini adalah teguran-teguran yang hendaknya kita mengambilnya sebagai pelajaran. Wa ma nursilu bil ayati illa Tidaklah kami mengirim ayat-ayat tanda-tanda kecuali untuk membuat takut membuat takut kepada manusia agar mereka sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini renungan yang hendaknya senantiasa kita cermati dari makna ayat zahar al fasadu fil barri wal bahar telah nampak kerusakan di lautan di daratan dan di lautan bima kasabat aidin nas kerana perbuatan tangan-tangan manusia liudhikahum ba'dal ba ladhi amilu agar supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka bukan seluruhnya sebab siksaan di akhirat lebih kekal dan lebih dahsyat daripada siksaan di dunia Ia. kadang musibah disegerakan di dunia kemudian di akhirat Allah SWT tidak akan membiarkan satu amalan pun kecuali akan dihisap dengan, timbana, dengan timbangan yang seadil-adilnya tidak ada yang dia zalimi Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Keritulah renungilah. Makna ini. Dan ayat yang saya sebacakan tadi. Dari surah Ar-Run. Juga menunjukkan. Bahawa dosa dan maksiat. Mempunyai pengaruh dan bahaya yang sangat besar. Pada diri seorang hamba. Bahaya mengancam pada keluarganya. Pada masyarakatnya. Dan pada alam semestanya. Iya. Keberadaan dosa-dosa ini. Ini adalah ancaman untuk alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesyirikan. وَقَالُتَّ قَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Dan mereka berkata, Allah ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, memiliki anak, menjadikan untuknya anak. Perhatikan ucapan kekufuran. Doa saya yang sangat besar. Sejumlah dari kaum musyrikin dan ahlul kitab,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 dah hampir saja gunung runtuh kerana ucapan tersebut perhatikan bagaimana keadaan alam semesta menyikapi terjadinya kesyurikan kekufuran maka ini adalah ancaman yang sangat besar yang anda hanya senantiasa kita perhitungkan tidak ada yang merasa aman dari masalah Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang dosa kita lakukan di sekitar kita terjadi dosa-dosa tersebut maka tidak ada yang merasa aman terhadap dirinya ini ayat yang pertama yang hendaknya senantiasa berahi dalam hati kita dan senantiasa kita cermati kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman wama kana rabbuka liyehlikal qura bizhulmin wa ahluha muslimun dan tidaklah Allah membinasakan Sebuah negeri Kerana kezaliman yang mereka lakukan Sedangkan penduduknya Masih mengadakan perbaikan Di dalam ayat yang mulia ini Dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Membinasakan Ummat kerana kezaliman yang mereka lakukan Namun musibah ini malapetaka ini Tidak akan turun Sepanjang masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka pelajaran dari ayat. Menunjukkan bahwa tatkala terjadi musibah. Ada sekelompok dari manusia yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari musibah tersebut. Maka ini renungan yang hendaknya. Senang kiasa kita renungi. Kita melihat di dalam Al-Quran. Siapa saja golongan-golongan. Yang ketika terjadi musibah mereka akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Mereka akan diselamatkan. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana sifat mereka? Ini hendaknya kita pelajari dan kita ketahui. Agar supaya kita berusaha memasukkan diri-diri kita, kita ke dalam golongan tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini diterangkan. Yang pertama adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan mengadakan perbaikan arahannya banyak. Apakah mengadakan perbaikan dengan cara dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia kembali kepada agama atau mengadakan perbaikan di tengah manusia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar iya sebab di ayat sebelumnya disebutkan mereka yang diselamatkan ya iya, ulu'ubakiyatin yanhauna anil fasadi fil ard ada sekelompok manusia sisa dari manusia mereka melarang dari perbuatan kerusakan di muka bumi. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, pengingkaran. Ya. Saling memberikan nasihat. Jangan terjadi kemungkaran di sekitar kita kita biarkan tanpa di memberi nasihat atau ada pengingkaran di dalam hati. Sebab ini akan menyebabkan terjadinya kemungkaran tersebut. Di antara faedah dari hadis yang diterangkan oleh para ulama yaitu pada hadit Aisyah radhiyallahu taalaanha yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim tentang ada nanti satu pasukan di akhir masa mereka berjalan ingin memergi Kaabah. Begitu mereka berada di beda antara Mekah dan Madinah, ya, maka seluruh pasukan ini ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dari awal sampai akhirnya. Maka Aisyah radhiyallahu taalaanha berkata, ya Rasulullah, kenapa seluruhnya ditenggelamkan? Padahal di dalam pasukan ini Ada memang yang niatnya untuk memerangi Kaabah Ada yang cuma ikut-ikutan ya. Ada orang yang berjalan Kerana lihat rombongan dia ikut berjalan bersama mereka Tidak ada hubungannya dengan Maksud dan keinginan pasukan tersebut Tapi kenapa seluruhnya ditenggelamkan Maka Nabi SAW bersabda ala Mereka semua akan dibangkitkan Sesuai dengan niatnya masing-masing Kata para ulama dari salah satu faidah hadis ini Perhatikan orang-orang yang tidak berdosa ini, orang-orang yang terpaksa yang ikut-ikutan saja atau sekedar lewat berjalan bersama mereka, ikut ditenggelamkan, ikut kena musibah, kerana mereka ikut bersama pasukan dan tidak terjadi pengingkaran dari mereka. Mengingkari perbuatan tersebut. Paling tidak orang yang sekedar ikut-ikutan ini menjauh dari pasukan tersebut, dari bentuk pengingkaran. Tapi kenapa mereka ikut berjalan? Ia sehingga ketiga turun musibah semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya dari awal sampai akhirnya karena itulah hendaknya setiap kita dari kita berusaha untuk mewujudkan makna islah ini dalam diri kemudian dari golongan yang diselamatkan ketika terjadi musibah adalah orang-orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu yeah. yu'adzibukum wa antum fihim wa ma kana Allahu mu'adzibukum Allah menyatakan ayat ini setelah ucapan kaum musyrikin yang menantang. Mereka berkata, "Allahumma in kana hadha al-haqqu min 'indika fa'mtir 'alaina hijaratan min as-samaa'." Mereka berkata Ya Allah, andai kata ini kebenaran dari sisiMu, maka hujani lah kami dengan batu dari langit. Perhatikan mereka menantang Rasulullah SAW. Maka Allah Firman, tidaklah Allah menyiksa mereka, sedangkan Engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah membingkis mereka sepanjang mereka yaitu para sahabat yang berada bersamamu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adanya orang-orang yang beristighfar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari musibah dan malapetaka ya kerana itu makna istighfar dan taubat ini hendaknya senantiasa kita nanamkan di dalam diri bukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik manusia yang paling bertakwa yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang bersamaan dengan itu beliau berpesan kepada kita ayuhan Astaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Wahai sekalian manusia beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah. Saya ini astaghfirullah pada hari ini Sungguhnya saya beristighfar kepada Allah wa atubu ilaihi dan bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak seratus kali. Iya. Maka tanamkan hal ini dalam diri. Iya. hendaknya setiap orang memunculkan makna ketakuan di dalam dirinya. Ya ayuhal amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dalla idhahtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman. Kerendanya kalian mengurusi diri kalian sendiri. Ya. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat. Sepanjang kalian berada di atas hidayah. Sepanjang kalian menjaga diri kalian berada di atas petunjuk. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seseorang terselamat dari musibah dan malapetaka. Adalah dia komitmen di atas tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wahai taba'akul Dajjal, fala yadillul walayyshka. Baran siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wman a'arab an dikkri, fainalahu maiyshatan zanka, wanahshuruhu yom al qiyamati aamah. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia, siapa yang buta dari petunjuk? Tidak ingin mendengarkan teguran-teguran, tidak ingin mengambil pelajaran darinya, maka walaupun dia melihat di dunia ini, pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Dan Allah telah menjelaskan di ayat yang lain. Maka anak pihalihi amma, wahyu al aakhirati amma wa abalus sabila. Barangsiapa di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat lagi jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan membentengi kita semua dengan makna keimanan dan ketakwaan yang menjaga kita dari segala musibah dan malapetaka. Aku lumatas maun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril akim wa taqabbal Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah ku wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd khabirin jumaat jumaat yang saya hormati dan saya muliakan ayat yang ketiga yang hendaknya senantiasa kita ingat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-ra'at Allah firman inna Allah la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi bi'anfusihim sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri iya penyesalan itu datangnya belakangan dan penyesalan ratap tangis tidak ada artinya setelah musibah itu turun. Maka siapa yang ingin merubah? Apa yang terjadi? Hendaknya mereka merubah pada diri-diri diri mereka sendiri. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Maka ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran dan mengobati sejumlah perkara yang banyak disamarkan oleh manusia di masa ini ketika terjadi musibah sebagian manusia meneriakan bahawa musibah ini disebabkan pihak-pihak tertentu yang terlalu banyak melakukan korupsi ya. ada sebagian pihak yang tidak menjalankan tugasnya maka ini keberadaan sebagian orang yang kerjanya hanya mengkambing hitamkan tidak perlu mengkambing hitamkan siapapun Allah memerintah kita untuk setiap orang introspeksi terhadap dirinya sendiri. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dan ini juga hendaknya menjadi pelajaran. Bagi segelintir manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apabila terjadi musibah dalam malapetaka. Alhamdulillah. Mereka katakan itu adalah perkara yang lumrah Kejadian-kejadian ya. alami Hal yang biasa Pergeseran lempengan bumi ya. Dan terjadi begini dan begitu Ini adalah ucapan-ucapan kaum mulhidun Orang-orang yang kufur Dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Mereka tidak memahami arti sebuah teguran Dan mereka tidak memahami bahawa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki segala sesuatu benar di dalam syariat kita tidak dinafikan adanya sebab dari sebab terjadinya musibah ter... dari sebab terjadinya misalnya gempa kerana pergeseran lempangan bumi itu adalah sebab tapi siapa yang menghendaki terjadinya? dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya Ia. dan tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya dan tidaklah hal tersebut terjadi kecuali ada kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membalimi mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Tidaklah Allah membalimi mereka. Tapi mereka sendiri yang membalimi diri-dir mereka. Maka renungilah makna ayat-ayat ini. Kenanya senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dari diri kita semua. Dan mengangkat dari masyarakat kita. Dan mengangkat dari negeri kita ini segala musibah dan malapetaka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjuki kita kepada jalan-jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari segala jalan dosa dan maksiat, segala kenistaan dan kehinaan, dan segala perkara yang bisa menghancurkan agama dan dunia kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Senantiasa memberikan hidayah keimanan kepada kita Mengukuhkan kita di atas petunjuk Al-Quran Dan Al As Sunnah, dan memberikan semangat kepada kita Agar supaya kita berpegang dengan agama ini Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung Dan maha mulia Semoga kita semua dikukuhkan di atas keislaman Dan senantiasa dihidupkan di atas keislaman tersebut Diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di atas keislaman dan di atas sunnah serta dia bangkitkan di atas keislaman dan sunnah tersebut wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana anil rabbil alamin